Română. Secția corecțională Interpretează Nineta Augusti și Nicolae Gărdescu, artiște meriți, Niculescu Cadet, Nicolae Dinică spune cum s-au petrecut lucrurile Eu, domnule prezident...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 Mi-a spus că e fericită și s-a întâlnit acolo cu mama Mă sărută dulce, dar mama nu poate vorbi că e în altă parte Am zis că a trecut iar în incarnațiune Tăcere Și dumneata credeai? Cum să nu crezi dacă vorbea masa? Ce sunt și culinerele, cum ți a luat? Fără să știu, era în mediul, domnule, s-au spiritizat Tăcere Tăcere, inculpatule, de nu vrei să nu-ți agravezi situație. Spune, femeie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 Și le-am pus pe masă lângă lampă Să vă spui și Tincuța Că poate să jure Și zice nea lui tincuții Îi zice Tu du dincolo Și-a păgat-o notă o și-a încuiat ușa Și să nu vii până nu te o Încă Tincuța râdea de noi Dar aș, avea alte motive Să vedeți Și după ce am pus ceasul cu lanțul Și inelele pe masă M-a legat la ochi Și m-a pus să stau într-un picior Și am stat așa stat presca la un sfert de ceas și zice... Nu e adevărat! Nu e adevărat! Da, Taci, șarlatane, care nu te-am crezut pentru că să fi până într a să râs o iată femeie ca mine. Și după ce am stat așa, domnule de mi-am orțise piciorul și-mi făcea urechile vu, vuu vu, vu, că mi-era și frică că spuseți că o să vie soră mea. Dumneal lui zice... Ai adormit? Zic, da. Zice, bine. Și mi-a venit așa... Un fel de amețeal. Zic, o să mai ție mult? Zice, nu a mișcat. Și am auzit odată, puf, în lampă. Și ușa, buf, și parcă am văzut pe soră mea. Am țipat și am căzut jos, lășnat. Când m-a deșteptat în cuța, i pe domnul de unde nu e. Caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, necăieri. Avocatul ex officio al apărării are cuvântul. Domnilor magistrați, voi fi scurt. Spiritismul, această sublimă știință a viitorului, este încă în fașe. Ca orice copil în fașe, poate face și greșeli. Nu e mai puțin adevărat că viitorul este al lui. Inculpatul.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 aseta sistemului nostru penal trebuie de schimbată. Iată marele cuvânt al științii moderne. Iresponsabilitate impunitate. Tutele, da, nu pedeapsă. Ești responsabil. Poți să-ți permiți din când în când o greșeală de care în urmă ipso facto nu ești vinovat. Or, clientul meu nu e responsabil Pentru că n ce face Dar de ce le-a pusă manet la cofetărie? De rușine Feteți, domnilor magistrați, de rușine A, pe poate avea rușine un om responsabil? Nu? Eu, deci, cer a chitara? Sau, dacă nu, măcar circunstanțe atenuante? Bravo! <fie>